Для українського колективного несвідомого, на нашу думку, як це виявляє наша літературна творчість, Стефани Кобилянська, найбільш характеристичний є архітип «Магна-Матер», тип доброї, ласкавої, плодючої землі українського чорнозиму. Якщо вплив комплексів менше цінності на світосприймальні настанови може бути дуже різний, і тому трудний до врахування, то колективне несвідоме, сперте на віковому збірному досвіді і співжитті хліборобського народу із доброю ненькою землею, що співпрацює з людиною і її діяльності сприяє, а інколи навіть її заступає, відхиляє світосприймальні настанови від агресивної активності в напрямку м'якої ентузіастично забарвленої контемплятивності. Цілість психічної української структури в своєму відношенні до світосприймальних настанов. Розглядаючи по черзі поодинокі аспекти української психіки в їхньому відношенні до світосприймальних настанов, ми могли ствердити, що часто виявлялось, Виразна конвергенція, тобто збіжність напрямку дій тих чинників, що впливали на формацію української душі. Та іноді зазначувалася і дивергенція, розбіжність діючих чинників. Не можемо входити в подробиці цієї доволі складної проблематики. Досить пригадати, що, наприклад, вражає конвергенція збіжність міждинарським расовим складником, козацькою концепцією «Віта Максима Ероїка», і геопсихічною дією степу і його краєвидного мотиву далечини без краю. І подібно виразна конвергенція поміж остійським расовим складником, тягою до творення малих груп типу життєвої чи почуттєвої спільноти і відхиленням європейського сієнтизму науковості, що хоче панувати над світом у напрямку гуманістичного знання про людину і її формацію так само збіжність остійським складником і заміною експансії в світ, що характеризує ренесансовий персоналізм, її протилежністю, доглибним увнутрішненням людини. Так оце стверджуючи конвергенцію в рамках кожної щойно наведених серій чинників, не можна не добачувати деякої дивергенції розбіжності саме між тими двома серіями чинників. Підпливом збіжних, конвергуючих чинників засновується одноцілість психічної структури. Наслідком дії розбіжних, дивергуючих впливів постають різновидності в межах тієї одноцілої структури. Так доходимо до образу основної української психічної структури в її сутності і одночасно до образу диференціації української психіки в підтипах. Звівши збіжні, конвергентні і розбіжні, неконвергентні особливості українського психічного життя до основних характерологічних і структурних прикметностей, можемо сказати, що українська психічна структура визначається своїм емоційно-почуттєвим характером, зосередженням довкола серця, своєю кордоцентричністю. Один із небагатьох творів нашої філософічної літератури, а саме філософія серця Юркевича, має свій заголовок недаром. Першість і сила емоційно-почуттєвого життя вказує на зменшення ролі чинника раціонально-вольового в порівнянні з почуттєвим. І одночасно на пересунення цілості психічної структури в напрямку несвідомого психічного життя, що тісно пов'язане з почуттям. Це несвідоме психічне життя, як нижчий шар, названий лишаром ендотимною підвалиною, не протиставиться, як видно і сказаного, різко і абсолютно вищому і керуючому шарові, тобто персональній надбудові розуму і волі. Тим паче, що українське психічне несвідоме в своєму глибшому колективному шарі, який виявляє збірні переживання хліборобського колективу на плодючому чорноземі, має наскрізь позитивний характер. В українській душі натура –